Edhe ku me leje ne Zoti të tyre do të banojnë për herë. Atje do të përshëndeten me fjalën selam. Vall, a nuk e sheh se si Allahu e përqaf fjalën e mirë me pemën e mirë, e cila rrënjon e ka të fortë në tok, kurse degët nga qielli. Me lejen e Zotit të saj, pema jep fruta në çdo kohë. Allahu u tregon shembuj njerëzve